Частина 23, Розділ 2. У той час, як Барбі з Расті наближались до коробочки з її дивним символом і сліпучо-пульсуючим вугником, виборний Джеймс Рені перебував у тій камері, де ще недавно цього ж вечора був ув'язнений Барбі. Картер Тібода допоміг йому покласти на тапчан тіло Джуніора. «Залиш мене з ним зараз», – наказав йому Великий Джим. «Бос, я розумію, як вам мусить бути важко, але є сотні справ». «Де потрібна ваша увага саме зараз?» «Я про це пам'ятаю і займусь ними, але спершу мені потрібно побути на самоті з моїм сином. П'ять хвилин. Потім ти можеш привезти сюди пару хлопців, щоб забрати його до похоронного салону». «Добре, я вам співчуваю, така втрата. Джуніор був хорошою людиною». «Ні, не був», – заперечив Великий Джим, промовляючи слова спокійно, з інтонацією безстороннього оцінювача фактів. Але він був моїм сином, і я його любив. А взагалі, знаєш, не так уже все й погано. Картер подумав і кивнув. «Розумію». Великий Джим усміхнувся. «Я розумію, що ти розумієш. Мені починає здаватися, це ти той син, якого б я хотів мати». Картер з розквітлим від задоволення обличчям вирушив до сходів і нагору, до кімнати чергових. Коли він зник... Великий Джим сів на тапчан і поклав голову Джуніора собі на коліна. Обличчя в хлопця залишилося зовсім неушкодженим, а Картер закрив йому очі. Якщо не звертати уваги на просяклу кров'ю сорочку, можна було подумати, ніби він спить. Він був моїм сином, і я його любив. Це правда. Він був готовий принести Джуніора в жертву, це так. Але вже існував прецедент, лише згадаймо, що трапилось на Голговському пагорбі. І так же, як Христос, його син помер небезглуздо. Всю ту шкоду, якої наробила своїм потяканням Ендрія Грінел, буде виправлено, коли мешканці міста дізнаються, що Барбі вбив кілька чесних офіцерів поліції, включно з єдиним сином їхнього лідера. Барбі десь на волі. Барбі, котрий, ймовірно, розбудовує якісь нові диявольські каверзи. Це політичний плюс. Великий Джим – Просидів так доволі довго. Він розчісував пальцями джуніору волосся і причаровано вдивлявся в його умиротворене лице. Потім почав дуже стиха, ледь чутно йому наспівувати, як колись, джуніору співала його мати. Коли він малям лежав у колисці, дивлячись на світ широко розплющеними, зачудованими оченятами. Срібний човник місяць лине, в ньому малюк пливе у небі, пливе в небі. Росянистім, і хмаринки повзпливуть. пливуть. Пливи, хлопчику мій, пливи, пливи у широке море. Замовк. Забув, які там далі слова. Прибрав зі своїх колін джуніорову голову і підвівся. Рвучко лепетнуло, затіпалося серце. Він затамував подих, і серце вирівнялося. Потім, трохи пізніше, треба пошукати собі серед фармацевтичних запасів Енді, ще отого Верапа, як його. Подумав Великий Джим, але наразі забагато термінової роботи. Полишивши джуніора, він, тримаючись за перила, повільно рушив у гору сходами. Картер чекав у кімнаті чергових. Трупи звідти вже було прибрано, і подвійний шар газет всотував у себе кров Мікі Вордло. «Ходімо до міської ради, поки сюди не набіг цілий натовп копів», – покликав він Картера. «Офіційно день побачень починається». Він глянув на свій годинник. Через 12 годин. Нам треба встигнути зробити багато справ до того. Розумію. І не забудь про мого сина. Я хочу, щоб Бові зробили йому все, як годиться. Достойний вигляд тіла і гарну домовину. Перекажи Стюарту, якщо я побачу Джуніора в якійсь із отих дешевих трун, що він їх у себе завжди тримає на похваті. Я його вб'ю. Картер усе занотував у своєму блокноті. Я все проконтролюю. І ще скажи Стюарту... Що скоро я з ним сам побалакаю? Крізь двері дільниці досередини протиснулися кілька офіцерів. Вигляд у них був пригнічений, трохи переляканий. Усі юні, буквально зелені. Великий Джим підважив себе з крісла, в яке ненадовго присів, щоб перевести дух. Час іти. Гераз, я готовий. кивнув Картер, але чомусь завагався. Великий Джим озирнувся. Ти про що думаєш, синко? Синко. Картеру подобалося, як звучить отецинку. Його рідний батько п'ять років тому вбився, вгатившись на своєму пікапі в один з мостів близнюків у лісі, Та й невелика втрата. Він знущався зі своєї дружини і обох синів. Старший брат Картера зараз служив у військово-морських силах. Але Картер цим не вельми переймався. Його мати отуплювала себе кавовим бренді – і Картер теж завжди міг зробити кілька ковтків з її пляшки. Найбільше в своєму батькові він ненавидів те, що той був плаксій, а понад те ще й тупак. Люди вважали, що і Картер такий само тупак, чорт забирай, навіть Джунс так вважав. Але ніяким тупаком він не був. Містер Рені це зрозумів, і, звісно ж, містер Рені аж ніяк не був плаксієм. Картер усвідомив, що вже не вагається щодо свого наступного кроку. «У мене є дещо, що вам, мабуть, потрібно». «І що це?» До того Великий Джим поперед Картера був спустився до підвалу, тим самим надавши можливість Картеру зазирнути до своєї шавки. Тепер він її відкрив і витяг звідти коричневий пакет з написаним на ньому друкованими літерами словом «Вейдер». Він простягнув конверт Великому Джиму. Кривавий відтиск підошви на ньому здавалось горить. Великий Джим відхилив клапан. «Джиме!» – промовив Пітер Рендолф. Він увійшов непоміченим і тепер стояв біля перекинутої диспетчерської стійки зі знедоленим виглядом. Мені, здається, зараз усе вже вляглось, але я не можу знайти кількох нових офіцерів. Боюся, вони повтікали. «Цього слід було очікувати», – сказав великий Джим. «Але це тимчасово. Повернуться, коли все заспокоїться, і вони зрозуміють, що Дейл Барбара не збирається напасти на місто». На чолі банди кровожерливих канібалів, щоб зжерти їх живцем. Але ж цей чортів день побачень. Піте, більшість людей завтра поводитимуться якнайкраще, і я певен у нас вистачить офіцерів, щоб впоратися з тими, хто буде поводитись інакше. А як нам бути з тією пресконфе. Ти що не бачиш, що я зараз зайнятий. Піте, ти бачиш це чи ні? Боже правий, приходь за півгодини в міськраду до кімнати засідань. «І ми обговоримо там усе, що ти забажаєш. Але зараз дай мені, гемону, спокій!» «Звичайно, вибачаюся», – промовив Піт ображеним голосом і позадкував з не менш ображеним, застиглим обличчям. «Стій!» – наказав йому Ренні. Рендолф зупинився. «Ти зовсім не висловив мені співчуття у зв'язку з моїм сином. Я... я... мені дуже шкода». Великий Джим зміряв Рендолфа поглядом. «А вже ж шкода!» Рендолф пішов. І вже тоді Ренні витяг з конверта папери, нашвидку їх проглянув і заштовхав назад до конверта. Подивився на Картера з непідробною цікавістю. «Чому ти одразу ж не віддав мені це? Ти хотів притримати ці папери?» Тепер уже віддавши конверт, Картер не вбачав іншого для себе вибору, окрім як говорити правду. «Йо, принаймні якийсь час. Про всяк випадок». «Який випадок?» Картер знизав плечима. Великий Джим не наполягав на відповіді, як людина, котра сама звично збирала компромат на кожного і всякого, хто міг би стати йому поперек дороги, він це й так розумів. Було інше питання, яке цікавило його набагато більше чому ти передумав. І знову Картер зробив вибір на користь правди бо я хочу бути вашою людиною, бос. Великий Джим підвів угору свої кущісті брови. Хочеш? Людиною ближчою за нього він кивнув головою в бік дверей, за якими щойно зник Рендолф. За нього? Та він же просто посміховисько. Так, поклав руку на плече картеру великий джим. Так воно і є. Ходімо, а щойно прийдемо до міської ради. Спалення в печі кімнати на рад цих паперів буде першим питанням, яке ми вирішимо в сьогоднішньому порядку денному. Вони були дійсно горішні і страхітливо нелюдські. Барбі побачив їх відразу ж по тому, як шоковий імпульс прохромив йому руки і розвіявся. Його першим потужним поривом було прибрати руки з коробочки, але він пересилив себе і тримався за неї, дивлячись на істот, котрі захопили їх у полон. Тримали в ув'язненні і знущалися з них заради забави, якщо має рацію Расті. Їх обличчя якщо це дійсно обличчя. Складалися з кутів, але ці кути були всі опуклими, і, як здавалося, час від часу вони змінювались, так? Немов реальність поза ними не мала усталеної форми. Він не міг визначити, скільки їх там чи де вони там. Спершу він думав, що їх четверо, потім восьмеро, а потім тільки двоє. Вони викликали в ньому глибоке почуття відрази. Мабуть, тому, що були настільки чужорідними, що насправді він абсолютно не міг їх сприймати. Та частина його мозку, котра відповідала за інтерпретацію сигналів органів чуття, не могла декодувати інформацію, яку надсилали їй очі. Мої очі не їх побачити навіть у телескоп. Ці істоти знаходяться в якійсь далекій-далекій галактиці. Для розуміння цього не існувало підстав. Розум казав йому, що володарі коробочки могли би мати базу десь під крижаним покривом на Південному полюсі, або перебувати на орбіті Місяця у якійсь їх власній версії космічного корабля «Ентерпрайз». Але все-таки він розумів. Вони в себе вдома, який би не був той їхній дім, вони спостерігають, і вони насолоджуються. А вже ж не інакше, бо ці сучі діти сміються. А відтак він знов опинився в тому спортзалі в Фалуджі. Було жарко, бо там не було кондиціонерів, тільки вентилятори вгорі перемішували і перемішували густий суп повітря, насиченого смородом немитих людських тіл. Після допиту вони відпустили всіх підозрюваних, окрім двох Абдулів, котрі виявились недостатньо меткими, щоб утекти і десь зачаїтися після того, як вибухи двох саморобних бомб забрали життя шести американців, а снайпер застрелив ще одного. Карстерза, хлопця з Кентукі, котрого всі любили. Тож вони стали копняками ганяти тих абдулів по спортивному залу, ще й поздирали з них одяг. І Барбі хотів було сказати, що краще йому піти звідти, але не сказав. Принаймні йому хотілося б сказати, що він не брав у тому участі, але ж брав. Вони тоді добряче розпалилися. Він згадав, як копнув якогось із абдулів. Просто в його кістляву, закаляну лайном сраку згадав ту червону пляму, що на ній залишив його солдатський черевик. Обидва Абдули тоді вже були зовсім голі. Він згадав, як Емерсон вдарив ногою другого прямо під його обвислі мудя так сильно, що яйця в того аж підлетіли вгору. А Емерсон кричав «Це тобі за Керстерзе, треханий піщаний нігер!» І його матері також невдовзі вручатимуть прапор той час, як вона сидітиме на складеному стільчику, перед могилою знову та сама стара-стара історія. А тоді якраз, коли Барбі раптом усвідомив, що в технічному сенсі саме він зараз є командиром цих людей, сержант Гакер смикнув одного з них за розмотаний хиджаб, єдиний, що залишалося на тому з одягу, приставив його до стінки і впер у лоб Абдулу ствол пістолета. І запала пауза. І ніхто не промовив «стоп» у цій тиші. І ніхто не сказав «не треба» в тій німоті. І сержант гакер натиснув гачок. І кров бризнула на стіну. Так само, як вона бризкає на стіну вже впродовж трьох тисяч років і довше. І було по всьому «прощавай, Абдуле». Не забувай писати, коли матимеш вільну хвилинку між пусканнями вишневого соку з тамтешніх незайманок. Барбі відірвав руки від коробочки і хотів підвестися. Але ноги його зрадили. Його підхопив Расті і тримав, поки він не оговтався. «Господи!» – прошепотів Барбі. «Ти їх бачив, так?» «Так. Вони діти, як ти гадаєш?» «Можливо. Але це була неправильна відповідь. Не те, в що він сам вірив у глибині душі». «Імовірно. Вони побрали туди, де їхні друзі товпилися перед фермерським домом». «У порядку ви?» – запитав Ромі. «Так», – відповів Барбі. «Він мусить побалакати з дітьми. І з Джекі. А також з Расті. Але не зараз. Спершу йому треба себе опанувати». «Ви певні?» «Так». «Ромі, а в тебе є ще рулони свинцевого полотна в магазині?» – спитав Расті. «Йо, я залишив дещо на вантажному дебаркадері. Це добре», – кивнув Расті і попросив у Джулії її мобільний телефон. Він сподівався, що Лінда зараз вдома, а не в кімнаті для допитів у поліцейській дільниці. Але сподівання було єдиним, на що він міг зараз покладатись. Відповідно до обставин, розмова вразці вийшла короткою менш ніж 30 секунд. Але для Лінди Еверет вона виявилася достатньо довгою, щоб розвернути цей жахливий четвер на 180 градусів у бік сонячного світла. Вона присіла за кухонний стіл. Затулила обличчя руками і заплакала. Якомога тихіше, бо на горі в неї тепер спало не двоє, а четверо дітей. Вона забрала додому брата і сестру Еплтонів. Отже, тепер у неї, окрім Джей-Джей, з'явилися ще і Ал-Ей. Аліса і Ейден були жахливо пригнічені. Боже, правий, а як інакше? Проте поряд з Дженні і Джуді їх трохи попустило. Допоміг також Бенадрил. Кожна дитина отримала свою дозу. На вимогу її дівчаток Лінда постелила спальники в їхній кімнаті. І тепер вони усі в чотирьох, без задніх ніг, спали покотом долі між ліжками, Джуді і Ейден обійнявшись. Тільки-но вона почала заспокоюватися, як хтось постукав у двері кухні. Перше, що спало їй на думку – поліція. Хоча, зважаючи на криваву бійню і суцільний безлад у центрі міста – вона не очікувала поліцаїв так скоро, та й у цьому делікатному постукуванні не вчувалося нічого владного. Вона пішла до дверей, затримавши тільки, щоб зняти з гачка над рушник для посуду і витерти собі обличчя. Спершу вона не впізнала свого гостя, зокрема тому, що він мав іншу зачіску. Волосся в нього більше не було стягнути в хвіст на потилиці, воно розсипалося по плечах терстона маршала обрамляючи його обличчя, роблячи його схожим на стару прачку, котра після довгого трудового дня отримала погану звістку, жахливу новину. Лінда прочинила двері. Ще якусь мить Терсі залишався стояти на порозі. «Каро мертва!» Голос у нього звучав низько, хрипло. Так, ніби він вигорлав свій голос ще на вудстоку, скандуючи речівку разом з рибою. І голос так ніколи більше йому і не повернувся. Подумала Лінда. Вона насправді померла. Боюся, що так. Теж низьким голосом відповіла Лінда, пам'ятаючи про дітей. «Містере Маршал, мені так жаль!» Ще якусь мить він так і стояв там, застиглий, а потім вхопився за свої звисаючи по боках обличчя сивій кучері і почав розхитуватися вперед-назад. Лінда не вірила в справжність кохання між весною і груднем. В цьому сенсі Лінда була старомодна. Каро Стерджерс і Маршалу вона могла дати щонайбільше два наступні роки, а може навіть лише півроку, скільки знадобиться на те, щоб вщух жар у їхніх статевих органах. Але цього вечора в неї не виникало ніяких сумнівів у тому, що кохання цього чоловіка було справжнім і його втрата. Хто знає, що там між ними було, але ці діти поглибили їхні почуття, подумала вона, і купол також. Життя під куполом все інтенсифікувало. Уже зараз Лінді здавалося, що вони живуть під ним не кілька днів, а роками. Зовнішній світ вивітрювався з пам'яті, наче бачений сон після пробудження. «Заходьте», – запросила вона. «Але поводьтесь тихенько, містере Маршал. Діти сплять, мої і ваші». Вона налила йому настояного на сонці чаю, ані трохи не про холодного, але це було найкраще – що вона могла запропонувати за цих обставин. Він відпив половину, поставив склянку на стіл і почав терти собі кулаками очі, не мов дитина, якій давно вже час було би лежати в ліжку і спати. Лінда правильно вгадала, так він намагався взяти себе в руки і сиділа тихенько і чекала. Він зробив глибокий вдих, видихнув, а потім поліз рукою собі до нагрудної кишені старої синьої робочої блузи, дістав серцевий ремінець і зав'язав волосся на потилиці. Вона вирішила, що це гарний знак. «Розкажіть мені, що там трапилось?» – промовив Терстон. «І як це трапилось?» «Я не все бачила. Хтось сильно вдарив мене в потилицю, коли я намагалася відтягнути вашу кару з проходу». «Але ж її застрелив хтось із копів, це правда? Якийсь клятий коп у цьому проклятому, геть поліцейському, охочому до розстрілів Так. Вона потягнулася через стіл і взяла його за руку. Хтось крикнув «револьвер». І там дійсно був револьвер. Це був револьвер Ендрій Грінел. Вона могла принести його на збори з наміром застрелити Ренні. «Ви гадаєте, це виправдовує те, що трапилось із Каро?» «Господи, та ж ні!» «А те, що трапилось із Ендрією, було відвертим убивством. Каро загинуло, намагаючись захистити дітей, чи не так?» «Так». «Дітей, котрі не її рідні діти». На це Лінда не сказала нічого. І все-таки вони були її дітьми. Її і моїми. Назвіть це примхами війни або примхами купола, але вони були нашими, ці діти, яких інакше ми з нею ніколи б не змогли мати. І поки не буде зруйновано купол, якщо він взагалі коли-небудь зникне, вони залишаться моїми дітьми. Лінда гарячково думала, чи можна довіритися цьому чоловіку? Вона гадала, що так. Растіж ж йому напевне довіряв, казав, що цей чолов'яга просто диявольський вправний медик, особливо якщо пам'ятати, як давно він не брав участі в цих їхніх ігрищах, і ще Терстон ненавидів тих, хто володарював тут під куполом. Він мав на це причини. Місіс Еврею, будь ласка, звіть мене Ліндою. Ліндо, можна я переночую у вас тут на дивані? Мені хотілося би бути тут, якщо вони прокинуться серед ночі. А якщо ні, я сподіваюся, вони спокійно спатимуть. Я хотів би, щоб вони мене побачили, коли спустяться сюди вранці. От і добре, ми всі разом поснідаємо. Пластівцями. Молоко поки що не скисло, хоча йому вже недовго залишилось. Гарно звучить. А коли поїмо, ми звільнимо вас від нашої присутності. Вибачте мені те, що я скажу, особливо, якщо ви патріотка вашого міста. Але Честер Міл мені уже в печінці сидить. Я не можу зовсім з нього втекти, але хочу забратися від нього якомога далі. Єдиний пацієнт у шпиталі з серйозними проблемами – це син Ренні, але він сам полишив лікарню сьогодні в день. Він все одно повернеться, той безлад. Що відбувається в його голові, змусить його повернутися, проте наразі він мертвий. Терстон не виявив ніякого здивування. «Інсульт, я гадаю. Ні». «Застрелений у в'язниці». «Я мусив би сказати, що мені жаль, але насправді ні». «Мені теж», – сказала Лінда. Вона не знала напевне, що там робив Джуніор, але добре собі уявляла, яким чином це оберне на свою користь його батька. «Я переберуся з дітьми на озеро, туди, де ми були з Каро, коли це почалося. Там спокійно, і я певен, що зможу знайти достатньо харчових припасів, щоб якийсь час протриматись». Можливо, навіть доволі довго. Може, мені навіть вдасться знайти будиночок з генератором. Але серед того, що відбувається в цій громаді, він надав своїм словам сатиричного призвуку. «Я існувати не бажаю і віддаляюсь, і забираю Ейдена за лісою. Припустимо, я зможу вам запропонувати краще місце. Правда?» А коли Лінда нічого далі не промовила, він простягнув руку над столом і торкнувся її. Ви мусите хоч комусь довіряти, наприклад, мені. Таким чином Лінда розповіла йому про все, включно з тим, що перед тим, як підніматися на чорну гряду, їм треба заїхати до Берпі по свинцеве полотно. Балакали вони майже до півночі.